приклеєні на вікнах доріздва. Часи сервантів із виставленими в засклених вітринах наборами кришталю, часи килимів, які робили помешкання схожими на шафи і від яких ударини з'являлося клаустрофобічне відчуття і свербіло в носі. Єдине, що кардинально змінилося у їхній квартирі, стосувалося підлоги. Тепер у неї вже ніколи не пахнутиме